حال بدا ان د لیل ممن نه مووجود وازن والم محدسن ووج سروجودتهجد د دسيک ل زلو بت نه ل ما فل للله تعله کاره مووجن وې ف خديمتتن واجهي بلجوي من من الع لله لابدده حال بدا غرضلهمه موسوف ارانا کال کوندې د کال د سوغه به لی بي دی او تایید کړي د خپل موقف د دې موقف مبارک خدا چې د الله تعالی سره سو کوم ماتل پديمانه نشته چې یو شهدا د قائم وقام شيا او وجدار چې د الله تعالی د صفاتو او د مخلوقات او د صفاتو په مابین کې بون یې بعید دی او ډېر لوي فاصله نه نو دا د دې تای ذکر کوي وای تا ګورې نه چې په بدايه کې دا خبره ویل شي علم زممنه موجود یو موجود شره زممنه علم موجود دي زممنه غیره موجود دي اپا خلاف دا علم د الله تعالی را چې باذ جاهلان وای چې الله تعالی علم نه پزانشته او نه اغياروشته نو زمان دا علم جو صفت داره چې موجود ده اتفاقا دوئم زمان دا علم اتاستماوه لیو انشاءاللہ رو سوابیاب رازی چی چا علم دا فکر لیو یار نئی پزان شتے نئی پبل شتے ببلې دا پبل راشن و پزان بیراش علم و پزان خودتنی شتے چی بیاتا آتود رازی دیدی دی دا تیول او زمان علم خو یقیناً عمر موجود دے دوئم زمان علم عارض دے درب دادا چه عالم محدد دیا درب داره چه عالم دی خوزنگ عالم دی عالم محدد دی عالم محدد دی یعنی عالمه دیا عالمه دیا او دقی دیا علامه دیا لوازمون حدو سی دیا علامه دیا علام لوازمون سرین او در غران وجه زلو جودم او جای وجود ته او دا رنگه هواه تجدد فی کل زمانه نا زمانه اله متجدد ته فی کل زمانن په زمان کې زمن اله متجدد ته په هر زمانه کې زمانه کې په هر زمانه کې زمانه ایان چې شعر ای کې تجددی فالاو اثبتنا لعلم که من ثابت کو علم چه دا صفت دا اللہ دے که من شرط ثابت کو علم چه دا صفت دا اللہ دے دا اللہ دے نبیال اکان موجودا دابا سی شئی موجودا خود دا دی سرا و صفتا قدیما او ذا الله تعالی غا چې شي نه نه مخلوق غا چې شي دې عارض او ذا الله تعالی غا به شي صفته توجه راکوم د جګوریا نو سي فاته قديمه وي زمنګ علم عارف ده او د الله تعالی علم بس نو دینه دا خبره معلومه شو چې عارف او صفت کسی شی یعنی د الله صفاتونو تعارض نه ویل کېږي دا ته معلومه شو چې د الله صفاتونو د سره ویل کې زکتی وی زمنګ علم کړي شی موجود ده عارف ده عالم محدثه او جایز الوجود دی واتاجسدتی کله زمانه او کدا الله علم او منو مم او ماخاوی منو نبیابه دې موجودیت ته وجود وجود کې خو خبره شوه اگر کدی وجود وجود کې څه شی فرق نه خو بیا اشتراک لفظی براشیده کو وجود وجود کې لیکن دا زمنګ غعرضه و دا الله غصفته زمید ته تقابل نه خبره مالنه کې چې دا الله صفته متعارض نه ویلې دویږي کزمنګ غارځي د الله تعالی صفات کنو معنی دا شو چې د الله تعالی صفاتونو د اراض نه لګلې زمنګ اړلم عالم محدث او د الله تعالی شي هغه واجب الوجود دی دا الله تعالی غبتی شي نو هغه صفات قدیمه ده صفاتي قدیمه یې کی صفات شو نو اراض نه لګلې او چې قدیم شنو عالم محدث نه دی محدث نه دی او واجب الوجود واجبولو دا واجب الوجود چينو جائز منګه جائز, جائز الوجود دی دا الله تعالی غوښتي واجبولو واجب الوجود مقصد دار دی ته الله الا ما واجب الوجود دی واجب الوجود دا مطلب نه چې دا مستقل واجب الوجود دی بیا خو یې شو د شتات د تباورای واجب ووجود مقصد دا کی ثبوت تا علم اللہ تعالیٰ تا ضروریاتونا ثبوت علم اللہ تعالیٰ <تصفح> او د دیر سر سره سرا زمن علم خوف وعتجدد دو زمان دے خود اللہ علم دائم دے من الازل إلى الابد دے ازلنا سرا آباد قورد اللہ تعالیٰ علم دے آغاد دائم دے وزمن علم جی پینزی تیزو او د الله ای کوم تین دي سيزونه زمنګا موجود ده اراد ده عالم مهحدث ده او جائز وجود ده و یا تجدد في كل د الله لم ثکور موجود ده اگر کدي وجود وجود اشتراک لپاره غیره کور نورو اشتراک نشته خداو م نه اشتراک لپاره دشته سي شهري موجود خدا د بعد او اراد ده دا صفات او هغه عالم محدث ده قديم دي هغه جای وجود ده دا واجب ورنځ دي او هغه وتجدد في كل زمان او دا خزي یاد دي فلای ماثر بس نو ماثر نه ده علم ده خلق سرا دیواج هم من الوجوه ده هذا كلامه وه كلام دا کلام د صاحب ب دا دی دا کل وه دا کلام د چار فقط فرح دا یو نخ کې فقط دی یوه نخ کې و نو که دا نسخه نو دغه معلومه نه او یا د سغه مجبله دا یا وو ده یا سی شیره که شي دا وو شی که چرطه ده سی نو دا سرحا ده دی ذمیره توجو راکه که دا دا یا وو ده یا فادا که دا کلیمه را چه دا وو شی نو د سرحا کې گوی احتمال دی معلومه مجموله چې معلومه شي نو زمیر بر راجاش صاحب البدایت زمیر بچا تا راجاش <تصفح> ن بیا غرض شارح اغا ثابتول د تناقض دی فما بین د کلامین او د صاحب البدایت د کلام د بدایت اګه تو نيسته غرض دا نامص صحیح عبارت ته اول ندوی اول ند جاسی وای چې فلا یو ماسلو غرا فلا یو ماسلو هم. ول خلک ب وجه من نه نو دد خبرې نه دا معلوېږي چې که په یوه وجه کې اشتراتتونو د ماصللت دپارغه کا ده په یوه جهه کې سو نوغم د ماصلت سره سره خو په دیکې ماصلت دکه شته چې په یو ووج او خپل ځکه چې تصریح کړل په بل موقام کې چې ممعاملت زمون په نې ثابتيږي په اشتراک پی جمیع الاوصاف یې جمیله الله نه د دې مخکې فال ایو ممثلون دا خبره ما نه نېږي چې ممعاملت تجارت کپیاوه واجه کې سره شریکت او غمد د ممعاملت تجارت صحیح کاتي او دا دی رسو و قد صرح حان داره چی دتا سریکر لکی مماثلت زمن کنید اغا با ثابتی گی بیل اشتراک تی جمیعی لہا دا دینا کما خبر مالیمی گی چی من کل لیلہ اوجوه دا گا پکار دی اشتراک پکار دی دینا خدا مالیمی نو دلته کې تناقصو کما بین دا کنامین ازا صاحبو لگ ویب تریخی سرک خواه، ندا مسئله خاطبه او که دستیغه چه تتیشه شی مجهوله شی نمانای بیاداش شو وقت سر یعنی در در کلم نه خدا معلومی گی چه اشتراج که پی او صفت گره شی امن ممثلت تا پارکاتی ریخو که پی او کم رانی شیر بیا او وقت سر ریخه او حال چې چه تسریح شویده حال داره چه تسریح شویده حال داره جیم و ده خبر امان یعنی نور و خلقو تسلیه کرلنه تس چی مماصلت عندنا زمن کنی استابیتی که بیل اشتراک في جمیعه لان نو دیا تناقض ده پماغم ده کلام د صاحب البدائی او د نور و کلام د صاحب البدائی نور <تصفيق> دا او رسی ده کم <تصفيق> تناقض ده رده پا کلامه او یا تناقض ده رده <تصفيق> ده نور و پا کلامه او یا ده نفس <نهاني. تصفيق> کم ده واؤ نده دی فاره ده سی شیر نو بیا به داسی شي ممااصل نه دی داعلم د خلک سره پ وج میدل دو هذا کم فاف د سر را ف د تسرې وکړه ف د تسرې وکړه چې ماصلت زمونږ پنی بهثې تېږي په اشتاک سره فژ او سافې پهچ پټوله او صافوکې نو بیا چې فشي نو بیا به چستا په كلام کې هم څه شي لري تناقض ولې الک سوچ کاوه کاوه ونشي او څه شي نه بیا دا شي چې چستا په كلام کې ترا کو دلته څه وایې فلا یو ماثل او پس مماثل نه د د خلق سره به وجه مناله او حالانتکو وجود کې خوشرکت شته کنا بچه کې دا لایره مو وجود ده زمونږه هم څه لري دتهخوا وا پهو ما سره مو مااصل ور سره نه دی دا هم د خلاص سره دی وواجه م نهې وجوو په یو واجهې وجوو حالان کې پ تاې شرکت لري نو بیا نه را ن بیا دل ته تا خو راغ دتهسیشی را نور نمای کرام نور جب لکنلېخوااصې چئ مطلب داره چې کم هم خبری دی نو هغه الحمدلله نور نو رحتیمالات پکې نور نشته اعظم په ځین خدا خدای راز چې د دا د شیخ ابو المعین په منځ اختلاف دی د دان اقوز د شیخ ابو المعین د پیدایواله په منځ کې دی خې او نو رې کته پیدا ولدا چې کمیر ذکر شو بزای ځین کې کړه بزای کار کی ما ښه فقط څه فکړل ته او بل او چې وو شنو صرحه یا نو کصرح شي متتفق کلامیونو کتره یو کلامیدار چې فلا یماسلون پټلېګ دنتو مماثلت په یوجری وجود کې نشته خو کیاو هم وسلات په دغه مصاحقه کېدل او څه و کې نه مماثلت والا ثابت دي چې شرع پټولو او تمه جوړ لې شي متت او د نور او رم او په مس کې مخالفت او کفاشې نو مانایدار دلته وای چې مماثل نه ده په دایره د خلق پرایلم د واجب دایره د خپل سره مماثل نه ده ويا شيخ ابن لائشي عقي طالب کوليای واي او حالان کې وجود کې خصره شته فقط فرح قبض التشريع پلاجه مو مساله زمونږ په نظام ثابته کې بل اشتراک کې جميل او صاحب حتا کې اختلاف چې په یو صفته واحده کرا شنو ان تفلمو مساله تو بیا مو مساله منتفي وقال الشيخ ابو المعين شيخ ابو المعينوي تکثرت انان جې دوه له لغت لایم تلعو نا مولانا ان شاء الله رازل پته را خپل ناقص خیالو وردا وړي د ټول نفخ زدا یوه چې غرض د شارح د دې عبارت نه دا ښکاری د تاکلفات کې جاتو کړو د نبراس او غیره علما فن دی او نبراس وو د کندهار فاضل کومه دی دا ټول داتې وي کله ښکاری دا چې کنا چې د تنافس نه وي دار صاحب البتائی دی دا دا او شیخ ابو المعین په من کې دې ذکر کیږي چې د ابتداي د کلام نه خدا پته لګی چې مو معاصلت په اعلی راضی اشتراک په no, ټولو no, no. اوصاف کې اشتراک او شیخ ابو المعین و نه خلقتي و زیاد مستل د عمر د فقاهت نه نو دې مطلب دا دی چې د فقاهت کې او رنگيري د فقاهت کې no, no, no. اگر قایوب او توري بنوستی او محمداري بن بغریبی او شتی بن بلوردی او بن ریمل بفیع خير رہی خو چې صرف په دې فقہ سره تجي نه را دا پ لېې ممست دپاره هغه په ټولو ک اشتراک په ټوله صافو کې په کار دی که په بعضې دتی د هغه او د د په منسیسی ش ک کوي و خو ش او موم په تف سرې ک نه مجددو مونږ نده کوو عليهلی لغ لا هم تننیونه غې نه منه کو من مننده را فال نه بیا نهنظر کې زیای په ممثل د عمل دی فلسفه که په فقہ کې دا کله اې دا کنه یو صحی کله کې مې صحی ور سره پدې کې واسطو مسد د دځه قائم مقامی کیږي د با پری باپ کې و ان كانت منا وم مخالفه تم بوجوه اگر کده دې په مبنت دلیل له مخالفتی او مریبل پیل او سوس پیربل تور زیاد ارت شي او مقصد چې په فقہ کې اورنګي خلق داسوي چې زيت په مسل دامر ده په کې تاسو و ما يقوله الاشاری من انه لا مماثله الا بالمساواه من جميع الوجوه فاسقم اه يا امام اشعري يا امام امام اشعري وي چه مماثله تا چه مماثله تا بده توي چې مساوات من جميع الوجوه لك صاحب البدعي وعلى جم دعواي چه مماثله به اشتراطا من كل الوجوه من جميع الوجوه وېدا خبره 파سته ده داسی شهره 파سته ده وېواله 파سته ده وې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د تور نه په لغتهم خپویدا او شارعم ده په لغتهم په لغت باندې د لوي که هاته خالفتن عربکسته ندي فرمای الحنطا بالحنطا حنطا بالحنطا الى مثل بمثل مثلن ها په مثل غره رسول کریم مثلنا و مثلن تکې ویلني تنا غنمدر کوما ځکه تاسو لگا غنمدر کوما هغه تاسو لگا غنما له نو رسول کریم فرمایي چې دا څنګه نو مثلن به مثلن مثلنه نو د مثلن به مثلن معنا دار دا اگر چې کوم غنمدار ته مناګه څنبړي ته چې کوم غنمد مračای لږه سرګړې څه تور غنم نه اگر څنګه سرګړې یل څنبړي غنه اول څه اځه کوم غنمدار ته دای دانی وډیلی ته چې کوم غنم ما راځي دای دانی غټی نه زه چې کوم غنمدار ته لک پستې ریسه چې کوم غنم راچای نو هغه بالکل زه چې کوم غنمدار ته وږي کلا پوره پخندې ته چې کوم راکای غپو وږي کیه مکمل پاکو او غوبل شیرې تل شیرشې چکسا؟ زج کم غنم دارکو ماغلک فبو وحلی دی از چکم غنم راکای غبل کن روغ موٹ دی ایو لگ وحلی کنائی تسوی اگر چیزنو چو حلی احیواناتو پگیورتوی کن آگی وحلی دابل نی وحلی نو خیر دی نو کم مماثلت جرتا اشتراک پٹولو او صافو کے وی دے وی کنا اشعری کی وی چی مماثلت دیتا ہو جماتاوا کی پٹولو او صافو کې یا په داسې وي کنه چې ما به شر دی ته وي مو معامله ته وي چې اشتراک په چا کې په ټول اوصافو نو چې اشتراک په ټول اوصافو کې که ضروری وي د بیا رسول کریم دی غنمو دی غنمو ته دای مقصود ده چې څلغه کسم رنگ والے غنیمت راغبه ورقه یا اګر رنگ والے بچنه اخلی او ما وغه بیا بداس ته حلن کی داس ته دا نو معلومه شوه خبره چې مو معامله دي چې اشتراک په هو ما یه پ اشاريه چې ما شیده خبره ک چې من ان نه هو دنا چې مې مما سرط الله مغر مصات ممسات من جم لجو ببا د ټول جو چې موماثرېته و چې اشتراک د ش من کللي لجو من جمې لجو فې دوه داسې نه ن یا ص الله وسلم قال رسري کري فرمیل <سؤال> چې هنت حتبا مسلند ب او اراده کرده استواف الکیل لا غیره کسرس کل که با یو رنگی خیر دیکھا یو یو رنگانی بل و این تفاوت آگر ک تفاوت دو دانو و عدد کا آگر کت د دانو و السلالات و الرنخاوات سنی بستیدی سنی کلکی دی خیر دی و او ظاہرو غرد دعنام موسوف غرد دعنام موسوف اگر صحیح ذکر کولې او توجیه ذکر ته وولي دا قول د امام اشعری چی امام اشعری صحیح خبره کړه امام اشعری و ایتلو امام اشعری ډېر ښه خبره ذکر کړو خو تا خبرم غلط توکړه او بیا رځه حدیث پېش کړه دا غینه دیم غلط استدلال وکړه څنګه یوک اگر دا امام اشعری دګور امام اشعری څه نه وایې کوم مسأله دي ته وایې دا شی او دا شی بمن کله لجو سره شي هغه سهوی کې مماثله بیت دی وايي چې دا شي د د مثال دی نو په مابې هې مماثله کې بالکل یو رهږي فما به له کې دا غنن د بی غنمو پرنګیږي پسته کې د مثلم د مثل مې ورکه مثرن د مثل مطلب دا کې نورې پتونو کې ممسله ضرو دی نرم د مطلب دا چې په کیل کې مله ضر او په کیل کې په کار داه چې او لارم زیه نیشي په کیل په کارداره چې بیا یا شو مدا ملیشه دین ملیشه مسل دی په الم ک نو په چې په اعلم ک سره یو شانې نو ما به ی ممسله الم دی د سر راتم چېخوا سا د دا غوې مثال اته مثال دي ته وایي چې په ټولو صفاتونو کې به شي شرکتا ندی به رنګ هم یو رنګي باډه کې به یو نه نه نه ماده اله المماصلت کې وادغه یو دغې بنکل لنجوم مناسبت لري فما ما وصلت ماصلت کې اغنن په غنمه کې ماده اله المماصلت شي هغه کې اله د پکل کې به یو رنګي دغره فرق بنای ته په نورونو ییدی کنه نو کریم امام یې سري نه جواب و د صاحب البداعی ولنم جواب وشو به څنګه موږ ځو جواب وشو صاحب البداعی کڅکی کریمه وړاندې خبره کړیو مې د تنافس د صاحب البداعی او دا غمخ کې شیخ ابو المعین صاحب البداعی و اشتراک ټول او صافو کې پکاردل اسا صاحب البداعی او شیخ ابو المعین و چې نا په یو شي کنو لدینم جواب وشو صاحب البدایه والا دا سر و چی کومه تمثیلین به د سې چې په هر څه کې سرتې شریک هغه چې کومه به لم مسلته نپای کې مشارک من کل لوزور هغه دسیوی د شیخ ابو المعین او صاحب البدایه والا خبره کوي او دا بل چې وې زه د شیخ ابو المعین مخوي چې زه دا امر پرنګره پڅخه کې چې پڅخه کېورنګي نو فلک وای چی مصلحت شته نو د اقیم مقصدم داره کانه د دا دې مقصدم داره چې په ما به مصلحت کې ومن کلل وجوه تطبیق راشي په دنيش او که څه ته خبره نشي او مصلحت د ذو شئل دی ته ویلې شي چې شتره من کلل وجوه <تصفح> <لجو تصفح> بیاخو بیاخو تعدد را نه غي دغه سره را نه غي د دې مولي شې د دې مولي شې په شانتي په باړې کې پرنګ کې په او هر شي کې د دې پرنګي رودات کو شو کېاو دا خو بیا ځو نه دی دا بیا ځي چیرې فالای کونه توا توا یاو بیا بځو د وني شبل کې دا به یو شي نو دا به خپل پرې دا دات څنګه وای نو معلومه شو چې دا ویلې دی چپم تماسل کې اشتراک بي په جميل الفاظ ته ما قصد بدای چې په ما به الم معاملات کې به اشتراک دی او مته پر ټول اوصاف کې دغه معاملات راځي ما ته ارزو کو چې بیا به اثنين اثنين نشي بلکې د اثنين به واحد شي و ظاهر او ظاهر اداره چې ایس جګړې نشته لیاننا مرادل اشعری زکه مراد أغم السعود من جميع إلى في ما به الممثلات في ما بهل قل قائل ما سالان قل قائل ما سالان لكسي شو كهل كي يو وڑوكي وبلغتباني خان يو وڑوكي وبلغ وعلا أنو تكتا كي يو ده لرگي وخير ده أو كبلا ده وست بنهو ستيلو لوخي وخير ده أريو جخو چك د سیمو چې کelbe یو ویتا چې لوخه وی وی نه نه هغه چې سمره ا یو طرف ته دومره واز بل طرف وعلى هذا بنا پرې پکار داره چې حمل شي كلام د صاحب البدایه ای ذنمداره کې وعلى هذا بنا پرې باندې یمبغي پکار چې حمل شي كلام د صاحب ایذ و الا کتس نشی و الا کتس نګلی شي نو بیا اشتراک شئئن و قطول و اوصافو کیا و مساوات دو شئئن من جميعی وجوه ایر قاوت تارد دو دا بیا با خواه تعددو چهتی اسنینیت بسکی تفاقیف او تصور و تماسل بیا با تماثل سنگم و شي شید تماثل با سنگم و تصور شید بیا خواه تماسل شنو نو با هر حال مقصد داره جدا سره تعالیٰ صرف مماثم په پیتوار دمانا تانی جال الله تعالی د کوم شي صلاحيت لري نه بلشي د ما صلاحيت لري دا څه کېدلی دا, دا الله تعالی صفاتو نه زموږ صفاتو کې بڑا فرق دی چې فرق دی نو دا خبره ثابته شوه چې د الله تعالی صفو مماثل نشته <تصف>